Velkommen for her til øh, endnu en omgang her i Kongressens øh, studie, hvor vi skal se nærmere på et par højspændte dramaer, der foregår på den anden side af dammen. Både hvad angår politik, jura og øh, muligvis også en lille smule om øh, fodbold til sidste program. Jeg hedder Anders Agner og er chefredaktør på kongressen.com og er din værd i den her podcastserie. Og med mig over for mig har jeg vores højt ærede jurist. By popular demand tilbage endnu en gang. Ruben Sindal, dejligt at have med. Det var en flot introduktion. Mange tak. Jamen, det er skønt at se det rum. Du har været tidligere oppe i dag. Der har, været, øh, der har virkelig været noget for dig, at øh, skulle analysere på. Fordi vi kan måske lige så godt bare starte der med det samme. Højesteret. Den her sag, som vi også talte om for et øh, par uger siden, netop det her med, at Colorado og Maine har ville have fjernet Trump fra stemmesedlen, det er så noget til højesteret nu, og der var den her høring i, i går øh, aftes øh, dansk tid. Du øh, fulgte jo nøje med. Hvad, øh, hvad skete der? Ja, mig og mange amerikanere fulgte nøje med. Det er virkelig mange, der har ventet på, på den her høring. Jamen, øh, høringen det er jo det, er der, hvor man får, får et lille fingerpege om, øh, hvad dommerne tænker om sagen. Mm. Der, der falder jo ikke afgørelse før om et par uger, sådan, men, men man kan begynde at, at, at høre lidt på de spørgsmål, der bliver stillet. Øh, hvad er det egentlig, dommerne tænker? Og du... Allerede, vi snakkede lige om det, inden vi gik i studiet. Du har skrevet om det her i morges øh, hos os inde på, på kongressen. Men det her med, at det tyder på, at det nærmest noget, der ligner en enig højesteret i forhold til, øh, om hvorvidt Trump skal fjernes fra stemmesiddel eller nej. Hvordan kom, kom det til ud, sorry? Ja, det er nok det mest overraskende, at øh, både på den ene side og den anden side af det politiske sted, øh, ståsted, der så det ud som om, at de var meget skeptiske over for det øh, at fjerne Trump fra stemmesedlen. Altså, der blev stillet mange kritiske spørgsmål, og generelt kan man sige, at den side, der får, der får flest spørgsmål, er ofte dem, der ender med at tabe, for det er ligesom der, at dommerne bruger der, hvor de kan mærke, at de føler, at der er en svaghed, eller at de føler, at der er et argument, det, de ikke er helt enige med. Men vil I sige, altså, fordi jeg tror vel, der er også mange, der sidder og lytter til programmet her, som vil tænke om det er klart. De tre dommere, som af Trump, Uh, henholdsvis uh, Brett og Neil Gorsuch og Amy Coney Barrett. De her tre dommer, der kunne man vel forvente på en eller anden fasong, at uh, de vil uh, være, være særlig kritiske. Men vil det sige, at det også er uh, de dommer, som i sin tid er demokrater, der også stiller sig relativt uh, kritiske over for, uh, for det her? Helt sikkert. Det var faktisk over hele linjen. Især øh, Jackson øh, og Kagan var, var også meget, meget kritiske. Især det her omkring, er det virkelig en stat, sådan, der bare kan lade tage den beslutning for hele USA nærmest? Sådan. Det var der mange af dommerne, der var inde på. Ja, for prøv lige, rum, det gør, at vi måske lige skal, skal tage det med her også. Altså det her med én stat. Altså fordi hvis nu det viser sig, at Trump bliver fjernet for stemmesedlen, så får det jo konsekvenser for hele præsidentvalgkampen. Prøv lige at forklare, hvordan. Ja, jamen altså, hvis den bliver fjernet, så, så kan man jo ikke stemme på ham i den, i den stat. Øh, og måske en stat, øh, så kan det godt være, at det ikke har fået den store øh, betydning, men, men der er mange stater, der som ligesom går og venter på det, det her, og som også har sager i gang. Så hvis man pludselig er fjernet i halvdelen af staterne, så, øh, så begynder det at blive problematisk. Så det at blive problematisk. <laughs> og det er lige præcis det, som øh, jo derfor også er grunden til, at Højesteret har der sagt, at de behandler sagen nu, fordi man er nødt til at få lagt en eller anden linje, sådan, så resten af valgkampen ikke også kommer til at, at være præget af flere lignende sager, men at der til så bliver lagt... En en eller anden form for sporet, hvor vi siger, enten så kan man fjerne ham, eller så kan man ikke fjerne ham. Og alt tyder så på, at man for højeste ret siger, at det skal han ikke. Han skal have lov til at blive stående på stemmesedlen. Ja, altså det går jo ikke her. Colorado skal til valg der Super Tuesday 5. Mm. marts, og det går jo ikke, at man kan stemme på en, så man faktisk ikke ved, om man lige ved at blive fjernet på fra stemmesiden. Nej, nej, nej. Altså, der skal man helst have sikkerhed for, at de kandidater, der står på stemmesiden, dem kan man stemme på, og derfor tænker vi også, at højesteret gerne vil hurtigt vil afgøre det her, så vi kan, vi kan lige skal få det afgjort en gang for alle. Altså er vi der, hvor det er nærmest lige for, det kan ende 9-0 i forhold til den vurdering, som højesteret ender med at komme med? Ja, det ligner 9.0 eller 8.1, så Tomajor var måske lidt mere sådan lydhør over for nogle af argumenterne, men man vil altså derovre øh, af. Og jeg tror også, alle dommerne har det lidt sådan i baghovedet, det er ikke noget, det siger højt, men jeg tror gerne, de vil have en, en samlet højesteret, der udtaler sig den her sag, fordi der er så meget splittelse i USA, og hvis det her blev af politiske linjer sådan en ekstrem politisk sag, så, så ser det bare enormt dårligt ud. Og hvad altså nu? Altså nu har de haft den her høring, og du forventer, der kommer en afgørelse inden for et par uger, og så er det jo så det. Altså det vil så også sige, at de andre sager, som du nævnte før, der ligger blandt andet i Illinois osv., de går vel så også øh, i sig selv. Hvis et højstræt kommer en afgørelse, der hedder, jamen nu ved vi, at vi har truffet en beslutning i sagen omkring for Colorado, at øh, han skal have lov til at blive stående på stemmesedlen, så går det vel også ind, og på en eller anden sådan lukker de andre staters øh, baserende sager. Helt sikkert. Der er den her ene høring, det er det, og så går dommerne ned og tænker over det, og så skriver de en afgørelse. Og den kommer til at gælde for hele USA. Det er jo højesteret, der bestemmer, hvordan man fortolker forfatningen, og det her er jo det fortalt forfatningsspørgsmål. Mm. Så sådan, teoretisk set kunne, godt, kunne de godt komme frem til en eller anden øh, afgørelse, som, hvor det var på et andet grundlag, men altså alle forventer, ligesom, at de tager en, en generel afgørelse for alle de her spørgsmål i alle staterne, om hvordan det her skal, hvordan det skal gøres. Altså, hvis jeg ikke tager meget fejl, så vil jeg gætte på, at det her, det er noget, som man er ganske godt tilfredse med, øh, hvordan det udvikler sig i, i trump -lægeren. Altså Han har jo længe øh, skældt ud over, øh, at det her overhovedet er kommet, Man har også gjort det ret klart, at man prøver en, en dag bare at se, de, kan ikke, de kan ikke slå mig på, på almindelig vis, så nu prøver de så at fjerne mig fra stemmesedlen. Jeg tager det til højesteret, fordi det kan man ikke øh, slippe sted med at, øh, at øh, forsøge at gøre mod mig, og det han så lykkes med nu til at sovnekøbe, som jeg forstår dig, at han nåede der nærmest mere men en ene højesteret bag at sige, nej, han skal have lov til at stå på simpelthen. Det er jo en kæmpe, øh, kæmpe gevinst for ham i en, i en valgkampskontekst. Altså sige jo, at den anden ting, der er interessant, det er jo så også et, allerede inden høring altså det er jo efterhånden snart øh, længe siden nu, men der var der jo forlydende om, at man i Biden-administrationen godt er klar over, at det her, det er, noget, altså det, er, det er bare vand på Trumps mølle. Altså, at man øh, synes, det er irriterende i mangel af et bedre ord, men man er i hvert fald ikke sådan specielt begejstret for, at den her sag egentlig overhovedet er kommet så vidt, fordi netop at Trump så kan stille sig op og sige, jamen prøv at de går efter mig, de vil have mig ned med en arken. de prøver at stoppe mig. Og det er ikke den måde, Biden han gerne vil vinde det her valg, og han har ikke lyst til hele tiden at øh, forsyne Trump med, med nye øh, skøt, som, øh, som han kan bruge i, øh, i sin fortælling, fordi det her, det er jo direkte ind i Trumps fortælling. Altså, det er jo direkte ind i hans øh, øh, længere historiefortælling om, at systemet prøver at stoppe mig, og øh, de vil have mig øh, på en eller anden fasong fjernet en gang for alle, men det skal ikke løses dem. Altså, den der david Goliath retorik, som han, øh, han dyrker og det er klart, hvis det ender, uanset om det så ender 9-0, det er selvfølgelig endnu bedre for ham, end hvis det ender 8-1, men 9-0 eller 8-1 til trods, så er det jo et kolossalt boost for ham, og noget som i hvert fald helt sikkert også noget, han vil sørge for, at resten af valgkampen også øh, bliver præget af i det her. Jamen der kan jeg bare se en gang til, de kan, ikke, de kan ikke stoppe mig, de prøver, men de kan ikke stoppe mig. Helt sikkert. Og, og en af de ting, man mange lagde mærke til i går og sådan i forbindelse med den her sag generelt, er, er hvor lidt Biden har været til stede. Mm. Normalt vil administrationen altid have en advokat, der ligesom siger, sender et brev ind, og siger deres holdning omkring de her store sager, der er. Biden, det har der slet ikke været, administrationen har slet ikke sagt noget omkring det her. Biden har ikke udtalt sig om den her sag. Han ved godt, at uh, når mere han udtaler sig, nu bedre bliver det for Trump, for så kan Trump sige, se, ja, de er faktisk udmester, men selv præsidenten siger, at jeg skal dømme til den her sag. Så, så det er rigtigt. Jeg tror, det er en ren sag for Trump det her. En sidste ting, Rumi, jeg godt lige vil vende nu her i forhold til den høring, som altså fandt sted her i Højesteret i går omkring Colorado. Der er vel også den del, altså, som handler om, at Højesteret har ikke lyst til at skulle være en aktør, i den her valgkamp. Uden fægtet, at er der jo så folk, der kan sige, at der var vel også noget med, at de spillede en ret central rolle i forhold til, hvordan 2000-valget sluttede <laughs> osv. Men det er vel også øh, en ting, man er nødt til at tage med, at øh, både højstatspræsident John Roberts og de øvrige har ikke lyst til, at på den måde skulle ind og, og blive en, øh, en eller anden form for politiske aktører mere end de må sige, er det i forvejen. Helt sikkert. Jeg tror også, det er derfor, de fleste har været sådan ret sikre på, hvad udfaldet vil blive, fordi der har været meget snakket frem og tilbage omkring sådan det juridiske, sådan hvordan fortolker man den her paragraf for det ene og det andet. Men det er ligesom ikke det, der har været afgørende, for det er ligesom, som du siger, højesteret vil slet ikke ind i det her. De vil slet ikke ind i, at se, har Trump begået øh, øh, ja, ja. oprør osv. Det er slet ikke det. De vil gerne holde sig så meget ud af det som muligt. Og jeg tror også, man har lidt tømmermænd fra år 2000, der, hvor man fik involveret sig lidt for meget måske i, i, i hvem der skulle være præsident, og, og det har man ikke lyst til. Så altså, ja. og jeg, jeg, jeg tror, det er den rigtige afgøres med de briller på, og man siger, at det holder man så ud af det her, og så kan så en straffedomstol kan jo bare dømme Trump for det her, hvis det er det, man har lyst til. Hvis man virkelig mener, man har gjort det, så, så kan man jo starte en straffesag på det. Mm. Der var også lige en anden ting, som både også lidt er juridisk og politisk, som, som også fandt sted her i i går, altså torsdag den, den 8. februar, Og det var, at den her særlige undersøger, der hedder Robert Hør kom med, med resultatet af den, den efterforskning, han har lavet. Ure, hvis du lige sådan tager orden og hvad sagen går ud på, og hvad det er at han er noget frem til, så, så kan vi snakke om, hvorfor Biden han alligevel er stigtosset. Ja, det handler jo øh, om hemmelige dokumenter. Ligesom øh, Trump har en sag omkring det, så har Biden også om, at han har øh, taget nogle hemmelige dokumenter, som øh, burde være på nogle sikrede steder og har haft dem derhjemme, øh, og, og, det, og det må man ikke. Så længe man sådan samarbejder og leverer dem tilbage, når det bliver opdaget, så er det normalt sådan okay, og det er lidt det, der har fået Trump i problemer. Han ikke har ville samarbejde og ikke har ville give dem tilbage, øh, men det er altså det, det handler om, at nogle, nogle dokumenter, som øh, Biden ikke burde have haft derhjemme. Og Robert Høer har så været uden og sige, at på baggrund af den efterforskning, han har lavet, så synes han ikke, at der er basis for, at der skal rejses en, en sag mod Joe Biden. De burde jo egentlig så give til, at præsidenten han, tænker, at det var godt, det har været en lidt besværlig sag for ham at have sådan ligget og rumle nu. nu er den overstået. Hør har sagt, at der, der kommer ikke mere, der bliver ikke rejst en, en sag mod der, Joe Biden. Men... Altså, som, som lytterne af programmet øh, sikkert har opdaget, både hvis de har været inde og læse øh, både analyser hos os, og har set rundt på andre, både danske og amerikanske medier, som man kunne konstatere ret hurtigt. Det er ikke rigtigt det, der har, øh, har ligesom præget overskrifterne. Det er at i stedet for at noget ganske andet, som har gjort, at Biden han er mildest stigt til Fordi det, der er sket, det er, at i den her øh, rapport, som, øh, som Robert Hører har skrevet, der kommer han undervejs øh, med en, en beskrivelse af, kan man vel kalde det, en karakteristik af Joe Biden, hvor han skriver, at Biden er en sympatisk, øh, velmenende øh, mand, som øh, ældre mand, som har dårlig hukommelse. Ja, der djævlen, den er i detaljen. Hvis man kun læser overskriften, så er det jo meget fint for Joe Biden. Som forventet, så, så er der ikke rigtig noget at komme efter. Det var der heller ikke rigtig nogen, der troede her. Så det skulle ligesom have været et victory lap for Biden, det her. <laughs> det blev det men, godt nok Men nu ikke. endte med den der øh, pressekonference i går, som var, øh, var næsten bizarr lidt. Han <laughs> var godt nok øh, ikke tilfreds, præsidenten, og man kan jo godt forstå det, fordi altså, vi talte også lige om det, du og jeg, inden vi gik i studiet nu her. Altså... Først og fremmest kan man jo diskutere, at det overhovedet Robert Hurres øh, rolle og job, at det skulle komme med den her type af karakteristik af, af præsidenten. Det er jo i hvert fald det, som Biden med det samme, eller hans folk med det samme, var ude og kritisere og siger, hey, det ligner ikke noget. Det, øh. Og Biden tog den jo også selv på, øh, på den pressekonference, du lige nævner, altså, hvor han stod og ud også, angreb, her, og angreb Hure, og prøver gang, altså, hvad, hvad bilder han sig ind og sådan noget. Jeg vil så bare sige, der er to elementer i det her. Den ene, det er, at det en gang til sætter gang i den her diskussion, er Biden for gammel, er han overhovedet i stand til at kunne varetage det her embed, og ikke desto mindre også spørgsmålet, der hedder, jamen, hvis han bliver genvalgt, hvad så? Og det er et problem... Vi har også øh, skrevet ganske mange gange om det inde på, på kongressen, og kommer sikkert også til at skrive mere om det i løbet af, af den resterende del af valgkampen. Fordi det er et problem, Biden ikke kan få til at gå væk. Det er et problem, som Biden han konsekvent bliver nødt til at skulle forholde sig til. Det ligger sådan hele tiden under overfladen, og så kan det være nogle gange, der er andre ting, der lige sætter men lige så snart han så enten, som det der skete med, med Robert Hure her, i forbindelse med, med den rapport, der kom, men du skal heller ikke ret mange dage tilbage, for det tidligere var, at ja, vi diskuterede. Så kom han med et eller andet om, at han øh, for nylig havde haft en samtale med, med François Mitterrand. Og øh, det, øh, det kan vi måske bare røbe over for lytterne nu. Det kan han ikke have haft. <laughs> Æ, François Mitterrand var fransk præsident, øh, så vidt jeg husker, stoppede han med at være det i 1995, øh, og afgik ved døden året efter i, øh, i 1996. Og det kan være, at det er, at Biden bare lige har byttet rundt på nogle navne, og han havde tænkt på den nuværende præsident, Emmanuel Macron, men det ændrer bare ikke på endnu gang. Ej, det, det kan du ikke, du kan ikke tale med Mitterrand. Du må tale med Macron, øh, men det, der er så mange af de her eksempler, og hver eneste gang han gør det her, så er det en gang til, at den her diskussion om, er han nu for gammel, går det her, og er det overhovedet smart, at han søger genvalg, og det det, der er problemer, fordi man siger, jo, en ting er, altså, alle kan komme til at uh, sige forkert, eller bytte rundt på nogle år og sådan noget, det sker. Men det, der er hans problem, det er, at hver eneste gang han gør det, fordi der er så meget fokus på det, så sætter det gang i hele den her diskussion en gang til, og det gør også bare, at det er, altså, de ved det godt i Biden-lejen, det her er et kæmpe problem, og det er et problem, som kun bliver endnu mere alvorligt af, der er intet, de kan gøre for at lægge det dødt. Fordi lige nu, så kan han, jo, han kan selvfølgelig holde op med at sige, at han har talt med Mitterrande <laughs> og nogle af de her ting, jeg sagde, men han kan ikke løbe fra, at han er 81, han kan ikke løbe fra, at han er et par uger fra sin 82-års fødselsdag, når valgdagen oprønner her til, til november i, i år. Og han kan ikke rigtig heller gøre noget ved. Han allerede på nuværende tidspunkt er den ældste præsident, der nogensinde har været i amerikansk historie, og nærmest bare udbygger rekorden, hvis man kan bruge det udtryk for hver dag, der går, og også vil gøre det, hvis han skal, skal fortsætte efter, efter valget. Det kan han ikke gøre noget ved, og han kan ikke rigtig, uanset hvor mange gange de sådan lader ham småløbe ind på scenen, og sådan, han skal prøve at virke ungdommelig og, og så osv., det virker ikke, og det virker heller ikke, når han står ved den her pressekonference i går, hvor han jo så i øvrigt ikke kunne skjule, at han var rimelig gnaven for at sige det mildt over, over hvad der stod i, i Høges rapport. Jeg kan ikke gøre noget ved, at folk allerede har kigget på ham og at han er for gammel, han synes, det er et problem, øh, at de ikke heller vil snakke om politik og sådan noget, men det, der bare hele tiden bliver hans udgangspunkt, det er, at folk kigger på ham og siger sådan lidt, og hvis du bliver genvalgt, er du så i stand til at fuldføre din anden embedsperiode, for det tror et flertal amerikanerne jo heller ikke, at han kan. Og han kan rigtig gøre noget ved det. Lige meget, hvor meget han står og siger til folk, også til de journalister i går, jeg har det fint. Og det var virkelig, at han stod sådan, jeg har det fint, og jeg kan sagtens klare det her og så videre. Og folk kigger bare på ham og siger sådan, vi synes altså, du er for gammel. Det er et kæmpe problem for ham. Men hvad er det så, der gør, fordi Trump har lidt af det samme? Han er jo været en tre år yngre og får også sagt en masse, en masse øh, forvekslinger og så videre. Men hvad er det? Det klipper ikke rigtig til Trump på samme måde. Nej, men det gør det jo ikke, fordi for det første så øh, er det her ikke noget hans vælger på samme måde. synes er et problem. Man kan sige, at Nikki Haley, som jo stadigvæk, øh, her mens vi optager programmet, øh, er i gang med primærvalgkamp imod Trump, i, aktuelt i, i hendes hjemstat, South Carolina, prøver jo med alt, hvad hun har, at, øh, at også øh, gøre det her til et alders øh, spørgsmål i forhold til, til Trump. Fordi der har jo været, øh, apropos øh, Nikki Haley, der har jo blandt andet været, hvor Trump han for ikke så længe siden fik øh, skældt ud og sagt, jamen prøv en engang, at det var Nikki Haley, der havde ansvaret for, for Kongresssikkerheden i forbindelse med, med stormen øh, den 6. januar 2021. Det var det ikke. Øh, og folk var sådan, nej, nej, nej, du mener Nancy Pelosi, og han kørte jo løs og så videre. Og øh, altså... Jeg ved ikke, om du jeg tror, også, du så klippet i ja, ja, ja. dag, hun var i. Men <laughs> Nikki Hele var jo sad i Night Live, det her uh, berømte uh, amerikanske uh, underholdningsprogram, hvor hun deltog her uh, sidste weekend. Og, uh, og der var det også igen det der med, at hun prøvede at koble Trump og Biden sammen som sådan et fælles uh, problem i forhold til det der med deres, uh, deres fremskredende alder, og at uh, hun mente, at de begge to var for gamle. Uh, det ser bare ikke rigtigt ud til på samme måde at være et problem for Trump. Altså, hun prøver, at det kan godt forstå, hun prøver, fordi det er noget der, hvor hun har en flanke at angribe ham ud fra. Men hans vælgere, eller dem, der i hvert fald sådan, i det republikanske parti støtter ham, synes slet ikke, hverken af hans, hans alder, eller nogen af hans øh, forskellige øh, vrøvlerier osv., øh, blandt andet Haley Pelosi-eksemplet, øh, øh, jamen der er ikke på samme måde den der, at man kigger sig, nej, det går ikke, som der er i, i forhold til det demokratiske bagland omkring, øh, omkring Joe Biden. Nej, man har ikke set, at Trump skulle på samme måde stå til ansvar for altså, en pressekonference som den i går, hvor nej, han nej, skal nej. svare på spørgsmål omkring, kan du huske noget og så osv. Altså, det, det ser man ikke på samme måde. Nej, og det tror jeg heller ikke, vi kommer til at se. Altså Så, øh, så skal der i hvert fald øh, begynde at øh, komme... Så mange flere eksempler på meget, meget kort tid, at det rent faktisk begynder at være noget, som selv hans egne vælger og dem, der støtter ham, begynder at, øh, at stuse over og tænker, oh, det var da lidt øh, mange gange i træk, nu har han forsagt sagt, øh, får sagt nogle ting at her. Men indtil nu er det ikke blevet et problem for ham. Der er det kun blevet et, et problem for Biden. Og man siger den sidste ting øh, i forhold til, øh, til det her nu, som så er genantændt af Robert Hurts karakteristik af ham som værende sympatisk velmenende, men en gammel mand, der husker dårligt. Øhm, det er jo også bare, at revolutionerne var over ham med det samme. Altså, hvis du så nogle af de fremtrædende politikere, blandt andet fra, fra kongressen osv., jamen så var de jo med det samme ude og sige, jamen der kan I bare så en gang til, har vi et eksempel på, at øh, det går altså ikke med, med Biden, og han kan altså ikke øh, forblive i, i det her embede og det, altså, jeg, vil sige, jeg skrev det jo i, i den analyse, som, som vi havde på her tidligere på dagen på, på kongressen også. Det er helt sikkert, at selv hvis Biden han vil forsøge at fortrænge det her, så skal Trump og republikerne i hvert fald nok sørge for, at det ikke bliver glemt lige med det samme. Tværtimod, så kunne jeg forestille mig, at Robert Hurst, karakteristik af Biden, det er sådan en, som republikerne vil gøre, hvad de kan for, at så mange som muligt kommer til, kommer til at høre. Men øhm, ja, jeg vil sige, det er, øhm, det, det er en dårlig uge for Biden igen, altså det, og det er sjældent efterhånden, at man kigger ned over en, en uge, der er gået, og så tænker, at der er en god uge for job, Biden. Altså det er altid et eller andet, der sådan kommer i vejen, eller hvor man tænker, at nå, men så er der ting, der egentlig burde give ham plusser på kontoen, men ikke rigtig gør det. Altså, øh, her for ikke så mange dage siden kom den sidste jobrapport. fremragende igen virkelig, virkelig øh, gode tal, der kommer derovre fra omkring jobskabelse osv. Det burde jo igen give anledning til øh, en eller anden form for succes for Bidens videre. Det gør det bare ikke. Det bliver sådan, at folk kigger og siger, de grundlæggende amerikanerne kritiske over for Bidens håndtering af økonomien. Og vil sige, at det er måske, altså en ting er det her omkring hans alder, det kan han ikke gøre noget ved. Han skal på en eller anden for og han skal til at i gang ret snart med at lykkes med at få amerikanerne til at synes, at økonomisk gode tider er grundet Biden. Og det er ikke lykkedes ham nu. Men er det... Er der ligesom sket et skift, for det plejede at være, at hvis du havde økonomi med dig, så var den næsten sikker, ikke? Altså, men er der bare sket et skift i USA, eller er det bare, at han faktisk fortalte sin historie godt nok? Noget af det handler om det sidste, det er der ingen tvivl om. Altså, at han ikke rigtig lykkedes med at få forklaret folk, at det faktisk går godt på hans vagt. For det startede med at gå dårligt jo. Altså, inflationen bulrede det ikke længe efter, at han havde overtaget styringen osv. Og det er jo noget, der har ramt de amerikanske husholdninger hårdt. Altså, det er jo noget, man kan se, at det er sådan det der, har du råd til at uh, købe dagligvarer, har du råd til at uh, tanke din, uh, din bil, alle de her ting og altså. sager. Og selvom det går bedre uh, på de her fronter, så er det stadig bare et indtryk, der stadig sidder i, uh, i mange amerikanere, og det skal han altså have, have gjort noget ved. Altså jeg tror... Jeg tror faktisk godt, det kan lade sig gøre, men han har en kæmpe opgave. Det er nok en af de vigtigste opgaver, han overhovedet har at håndtere i forhold til, til valgkampen. Derfor knækket koden om, hvordan han får vælgerne med på, at det, det går godt med økonomien, og det faktisk er på hans vagt, at den er kommet tilbage på sporet. Det kan du også se, når du er der også, priserne er sted, De er stedet rigtig meget. Det det. Så kan det godt være, at der er en eller anden rapport fra en eller anden tænketank der siger noget, men, men når forbrugerne kigger på det, så, så er det bare, hele bare sted. Og det er lige præcis det, der er den store udfordring på Biden. Det er, så længe det stadigvæk er den oplevelse, der folk har, når de går rundt øh, og køber ind, jamen, så bliver det også svært for ham at, at knække den her nød. Men det skal han have gjort, for ellers så har han godt nok... Øh, Øh, vil sige, øh, vanskelige kår i forhold til, øh, til at få sine øh, valgkamper op at flyve. Jeg tror ikke, altså, det er måske også bare en ting, der er vigtig at sige med her, fordi igen har det jo været sådan her, siden vi stod her i studiet sidste rum, så har det jo været igen masser af de her målinger, der viser enten dødt løb mellem Trump og Biden, eller målinger, hvor Trump fører over Biden osv., og igen, de her horrible opbakningstal i den amerikanske befolkning i forhold til Biden og tilfredshed i forhold til, til hvordan han var ledes med hans, hans embedsførelse. Det der bare er, det er, jeg tror bare, man skal huske det her, det har aldrig været, fordi Biden var en populær præsident, eller det var sådan, så folk tænkte, da man stemte på ham i 2020, at det her var vortids Kennedy, eller det var sådan, <laughs> yes, we can 2.0. Det der er der ikke tale om. Man valgte ham... Primært, fordi man valgte Trump fra. Og det er jo også det, de... Det er helt tydeligt jo i Biden-lejren. Det er det, de kører på stadigvæk. De ved godt, deres allervigtigste vil man sige, kort på hånden i forhold til at sikre genvalget, det er, at de skal op mod Trump, og det igen bliver en folkeafstemning for eller imod Trump, sådan som det var tilfældet i 2020. Derfor tror jeg heller ikke, vi kommer til at se en speciel stor stigning i forhold til, til opbakningen til ham i den amerikanske forhold. Jeg tror, det kommer til at ligge nogenlunde på det der rimelig helendige niveau, det ligger lige nu. Men det er ikke det samme, som han ikke godt kan ende med at, at blive genvalgt. Men det er, altså... Jeg skal godt nok uh, efterhånden langt tilbage i kalenderen for at finde et, uh, det seneste eksempel på en længere sammenhængende periode, hvor tingene bare kørte på skinner for Biden. Og det har jeg så altså heller ikke været tilfældet den forgangende uge, må man sige. Men der har aldrig rigtig været et alternativ. Jeg tænker, altså, hvis man havde en kandidat for demokraterne, der bare var sådan nogenlunde stabil osv., og, og så med de her jobtal, så, så var den jo næsten, øh, så var den næsten hjemme, men... men er Nå, bare ikke og det, der er interessant, det er, at der kom en måling den anden dag, altså der kommer målinger hele tiden, men der kommer en måling, som igen bare viste det der med, at Biden mod for eksempel Nikki Haley, så ville det være en stor sejr, republikanerne ja. vinder. Ja, men Biden-Trump, så er det dødt en gyser. Øh, og altså, jeg vil da sige, jeg kan da godt forstå, hvis den del af det republikanske parti, der, der støtter Haley og som ikke vil have Trump, Indimellem også ting, jeg, prøver at høre, vi, <laughs> ja. kunne vinde, vi kunne vinde det her valg så stort. Ja, hold nu de hvis, øjne på målet. <laughs> men, men det, det ligner at jo, at det bliver en, en gentagelse, som vi også talte om her sidste gang. Ruben, der er lige en anden ting i øvrigt, at jeg godt lige bare hurtigt vil, vil vende os igen det her, hvor det både er det juridiske og det politiske. Immunitet. Vi ja. har også vi har talt om det tidligere, du er, men der har jo den her sag, der kører omkring Trump og hvorvidt han kan påberåbe sig at være beskyttet af præsidentierende minoriteter, derfor kunne de her sager f.eks. omkring stormen på kongressen den 6. januar 20. År, slet ikke køre mod ham. Der er også sket nyt, siden vi, vi så os herinde sidst. Ja, det er rigtigt, der sker så meget, det havde vi næsten glemt. Øh, ja, der kom en afgørelse fra, mm. fra retten i, i Washington, en meget klar afgørelse, sådan, så, sådan er det altså ikke. Sådan er det ikke et demokrati, vi har ligesom ikke, vi har ikke konger, vi har præsidenter, og de kan, de kan retsforfølges. Øh, og det har så det her, den her sag har lidt stoppet i de, de andre sager, fordi mm. man har ventet på at finde ud af, kan man egentlig retsforfølge Trump. Men der er altså kommet en ret klar afgørelse. Og det kan selvfølgelig uh, anges til højseret, men altså, man Og det lige... bliver det vel. Ja, og så spørgsmålet, der nu der begynder at blive spørgsmål om, har Højstrøm gider de at have den her egentlig, fordi ja. den her afgørelse er virkelig grundig, har været taget det hele med, og sådan der er ikke rigtig noget sådan en rigtig juridisk spørgsmål. Altså der er aldrig nogensinde nogen der har sagt at man ikke kan øh, retsforfølges. Det står ikke i forfatningen, det står ikke noget sted. Det er noget Trump har har kogt op, øh, baseret på nogen nogle øh, noget Nixon tilbage i 70'erne sådan. Øh, sådan øh, når øh, præsidenten gør det, så det er det ikke ulovligt. Ja, så noget ikke sådan. <laughs> så, der, er, der er virkelig har ikke rigtig noget så igen, når man siger har lyst til at pludselig at blande sig ind nu sådan end, hvis de kan undgå det her, der kan de godt undgå det, fordi mm. der er ikke rigtig noget problem sådan i det her. Så måske, at de slet ikke tager sagen, altså, men det kan også godt være, at de, at de gerne vil, lige vil høres for det her, når det, når det vedrører en ny... Men rent juridisk gruppen bare lige også, så både jeg og lytterne er med, det vil sige, at indtil højesteret bestemmer sig for, om de vil tage sagen eller ej, så kan både 6. januar-sagen og sagen omkring klassificerede dokumenter, altså de her federale sager, så kan de ikke komme i gang, før at højesteret har truffet en beslutning, eller hvor er vi hen? Ja, jeg mener, de skrev, at øh, de har sat en kort frist for Trump til at, at appellere sagen til højesteret øh, i næste uge, og hvis han gør det, så, så er de stadig sat i bero, men hvis han ikke gør det, så, så går sagen så i gang. Ja, for det var meningen, at den omkring stormen på kongressen skulle være startet her øh, mandag den 4. marts, og den er så i forløbet nu udskudt jo. Ja, det, det når vi ikke. Dommeren har sat det i ind til, at vi ligesom har fået et endelig afklaring af det her spørgsmål, og det er jo først endeligt, når, når højesteret har taget stilling til det. Så den kommer ikke til at gå i gang, før vi har hørt fra højesteret i det her. Og hvornår cirka, altså når du siger, at der er en kort frist, altså snakker vi en måned, eller er det bare i en sommerferie, eller med dit genskab til, til de juridiske apparater Altså der var frist for Trump til at appellere det her i, i næste uge, og så... Ja. Altså, vi kan se, højst godt gå rimelig hurtigt, som jeg har set, det den en anden sag, vi har snakket om, hvis de vil det. Så inden for en måned, to kan man nok godt, øh, kunne man godt, hvis man gerne vil se på det, og så, hvor der så stadig var tid til at føre sig inden, inden valget. Men begynder vi at rykke sagen over, øh, hvis det tager længere tid end det, så begynder det at blive svært at få, at få sagen klaret. Så, så det er enormt stor betydning, hvornår, hvornår det, den ligger. Altså, jeg kan ikke lade mig at tænke, altså, i alle de år, jeg har dækket Donald Trump, så ligner det her sådan en klassisk Trump øh, med at prøve at udskyde og forhale. Og i den aktuelle situation, så må man sige, det ligner jo altså endnu en af de her manøvrer, hvor det ene mest af alt bare handler om at udskyde og prøve at få øh, trukket øh, det så langt, man overhovedet kan, for at i håbet, set ud fra Trumps perspektiv, om at øh, de her sager så ikke rigtig kan nå at, øh, at blive afsluttet før øh, præsidentvalget, fordi han så, hvis han vinder præsidentvalget, så kan stoppe sagerne, fordi det har han øh, befolkningerne til, som, øh, som amerikansk præsident, hvad angår de federale sager. Er det ikke også, altså sådan, som du ser det rent juridisk, det, der er en del af det? Fordi det lyder ikke som om, det du i hvert fald siger før, at der reelt er øh, fuglsføde på, på ideen om, at han skulle være beskyttet præsidentiel immunitet. så det er vel egentlig bare en eller anden øh, snedig forhandlingsmanøvre. Ja, altså det, det er det helt klart. Det er galt om at finde... Øh, nogle spørgsmål, hvor der lige var kød nok til på, at, at man ikke sådan helt kunne afvise det rent blankt, mm. og, og det der er der er en del af, når det, når det er Trump, fordi vi har aldrig rigtig haft de her, det, han er den første præsident, der har været strafferettig anklaget, så der er en masse spørgsmål, som er står u, ubesvaret hen, så, så, så det er helt klart en, øh, en, en strategi ved Trumps side, og en strategi, som han lykkes med, altså der er jo flere af sagerne, øh, hans dokumentsag, og 6. januar-sagen, og, altså, og Georgia-sagen også, hvor han har formået at få sat gang i alle mulige former for mm. øh, og spørgsmål, og for at få rykket dem, og de bliver rykket og rykket. Så det, der, han vinder lidt på den kortbane her i hvert fald. Ja. Vi skal lige som altid her, inden vi runder programmet af, huske at sige til jer derude, vi er utrolig glade for, at I lytter med, og øh, vi er selvfølgelig også super glade for... Alle jer, der øh, hver eneste gang, vi optager, følger opfordringen om, at øh, I går ind og bliver medlemmer. Hvis ikke I allerede er blevet det, så kan I både nå at blive det i dag, I kan blive det i morgen, og så kan I altså med det samme både læse med både de ting, som Ruben skriver alle de andre dygtige folk på kongressen og analyser. Det kan I alt sammen læse, hvis I går ind og bliver medlemmer på kongressen.com. Det er ganske nemt, og vi bliver helt utrolig glade for husk at det god journalistik, det koster penge. Ruben, lige her på faldrevet. Det er jo weekend lige om lidt, og det er jo ikke hvilken som helst weekend. Det er jo øh, nogle ved lytterne jo, at du er en øh, en fodboldnørd af Guds nåde. Der er jo Super Bowl her på, på søndag. Er det øh, er det sådan, nærmest sådan så at øh, du er på timenættelingen inden at øh, <laughs> inden at øh, det store slag skal slås i Las Vegas. Ja, vi, vi er i planlægningsfasen nu. Ikke? Hvad, hvad, hvad skal der på burgeren? Hvilke hotwings skal man have? Og, altså, der er mange beslutninger, der skal tages. Skal man have en botviser, Måske er man ikke så godt, men der, det har lidt amerikansk i sig Så Der er mange, der er mange beslutninger inden uh, inde det, at man skal sidde klar. Skal man, have en, uh, skal man have en lur nu, når man bliver lidt ældre? Skal man have en lur søndag? Inden, søndag formiddag? inden, inden kampen. kampen. <laughs> så der, der, der er mange ting at tager stilling til. Så Det bliver en fantastisk kamp. Det er de to gode hold, og jeg tror også, det er de to rigtige hold. Og Der er stjerner, og der er Tæller Swift. Og det har det hele. Det har en masse gode historier. Så men, ja, hun, øh... Øh, hun kan jo lige at nå at øh, komme fra, fra Tokyo, hvor hun har spillet koncert om lørdagen. Det har jo været en af de store historier, men det, det lykkedes hende at øh, komme frem, har jeg set. <laughs> jeg har lidt øh, mixed omkring alt det der, men, men ja, jeg kan have set, at der har været en masse, der har snakket om det. Men, men der er nogen, der mener, at mandag er en endnu større dag måske. <laughs> ja, men jeg vil i hvert fald sige, at øh, i en... Øh... I en politisk-slash-satirisk kontekst, så er mandag den 12. februar jo den dag, hvor at, øh, John Stewart vender tilbage som, øh, som vært på The Daily Show. Æh, lytterne kan jo sikkert at huske ham fra, fra gamle dage. Han var jo vært i mange år på, på programmet, indtil han så i, øh, i begyndelsen af august i 2015 øh, stoppede og overlod øh, råpinden til, til Trevor Noah, som jo så stoppede her for øh, hvad det et års tid siden efterhånden nu. Øh, godt og vel. Men nu er John Stewart øh, på vej tilbage. Han skal øh, være, være hver mandag, øh, når de laver programmet, og det starter altså fra, øh, fra nu her på mandag, den, øh, den 12. februar. Det er jeg godt nok spændt på. Altså... Øh Både at se, uh, hvordan det er, når han, han kommer tilbage. De er i hvert fald varmet uh, ja, godt op, god, må man sige, på, på Daily Shows uh, forskellige sociale medieprofiler. Har de har i hvert fald lige vist nogle af de gamle Stuart-klassikere, som man lige kunne, kunne mindes, hvordan det var sidst, han, uh, han sad bag uh, skrivebordet i, i værtsrollen. Men uh, ja, må det, ikke det også lige er noget, vi, vi runder næste gang, vi, uh, vi står herinde igen. Det her, Ruben, det var i hvert fald uh, som altid en fornøjelse. Så tak, fordi du igen havde lyst til at være med i, uh, i studiet. Og tak også til alle jer derude, både fordi I er så søde at gå ind og blive medlemmer på kongressen, og tak fordi I lytter med. Jeg hedder Anders Agner, og ønsker jer alle sammen en rigtig, rigtig god weekend, og på genhør indtil så længe.